și săi, Maruții, reflectă la nivel mitologic societățile indo-iraniene de tineri luptători, Maria. Se scrie M-A-R-Y-A. Dar Indra este demiurg și fecundător totodată, personificarea exuberanței vieții, a energiei cosmice și biologice. Neistovit, băutor de Soma, arhetip al forțelor genetice, îl declanșează uraganele, stârnește ploile și comandă tuturor apelor. Nuta 16. E numit Zahas Ramușca, cu mii de testicule, este stăpânul ogoarelor și stăpânul pământului, fecundatorul câmpurilor, al animalelor și al femeilor. Închei nota. Mitul central al lui Indra, dar și cel mai important mit al Rigvedei, relatează lupta victorioasă a acestuia împotriva lui Vârtra, balaurul uriaș care închidea apele în adâncul muntelui. Întărit de soma, Indra dobară șarpele cu temutul său Vashra. Fulger, armă favorită de tvaștră, îi creabăța asta și eliberează apele care se îndreaptă spre mare, asemenea unor vaci mugint. Vaștra se scrie V-A-J-R-A, tvaștră se scrie t v a -r -r -r. Bătălia unui zeu împotriva unui monstru ofidian sau marin constituie să știe o temă mitică destul de răspândită. Ne amintim lupta dintre Ra și Apofis, dintre zeul sumerian Ninurta și Asak, dintre Marduk și Chiamat, dintre zeul hitit al furtunii și șarpele Iluyankas, dintre zeus și Tifon, dintre eroul iranian Tretaona și dragonul cu trei capete. În unele cazuri, Marduc-Tiamat de pildă, victoria zăului constituie condiția prealabilă a cosmogonii. În alte cazuri, miza este inaugurarea unei ere noi sau stabilirea unei noi suveranități. Zeu Stefan, Bal, Iam, etc. Pe scurt, prin uciderea unui monstru ofidian, simbol al virtualului, al haosului, dar și al autohtonului, o nouă situație cosmică sau instituțională se instaurează în lume. O trăsătură caracteristică și comună tuturor acestor mituri este Tama sau o primă înfrângere a luptătorului. Martuc și Ra șovăie înainte de a se lupta. La început, șarpele Iluiancas reușește să-l mutileze pe zeu. Tifon izbutește să-i taie și să-i fure tendoanele lui Zeus. După tapata Brahmana, unul roman 6 3 minute, 77, Indra, zărindu-l pe vârtra, fuge cât mai departe cu putință. Și Marcandea Purana îl descrie bolnav de spaimă și dorind pace. Marcandea Purana se scrie M-A-R-K-A-N-D-E-Y-A, spațiu, Purana. Nota 17 Într-adevăr, el i-a trimis soli care au stabilit prietenie și înțelegere între cei doi. Indra totuși a violat contractul omorându-l pe vârtra prin viclenie și acesta a fost marele lui păcat. O altă trăsătură specifică mitului indian după omor, Indra este cuprins de teamă, fuge la marginile pământului și se ascunde într-un lotus, metamorfozându-se în ceva foarte mic. Închei nota ar fi inutil să ne oprim la interpretările naturiste ale acestui mit. În victoria lui Vârtra s-au văzut fie ploaia, stârnită de furtună, fie slobozirea apelor din munți, fie triunful soarelui împotriva frigului care încuiase apele înghețându-le. Elementele naturiste sunt desigur prezente, pentru că mitul este multivalent. Victoria lui Indra echivaleza, printre altele, cu triunful vieții împotriva sterilității și a morții, ca urmare a imobilizării apelor de către vârsta. Dar structura mitului este cosmogonică. În Rigveda Veda 1 Roman, 33,4, se spune că prin victoria sa, zeul a creat soarele, cerul și dimineața. După un alt timp, Rigveda, 10 Roman, 113, 4 liniuță 6, Indra de la naștere a despărțit cerul de pământ, a întărit bolta cerească și aruncând vașina l-a despicat pe vârta care ținea închis apele în întuneric. Ori cerul și pământul sunt părinții zeilor. Indra este cel mai tânăr și totodată ultimul născut, deoarece el e cel ce pune capăt hierogamiei cerului cu pământul. Prin puterea sa, el desfășurat cele două lumi. Cerul și pământul și-a făcut ca soarele să strălucească. Cu această faptă miurcică, Indra îi acordă lui Varuna calitatea de cosmocrator și pasnic al legii Rita, care până atunci rămăsese ascunsă în lumea de jos. După cum o să vedem, există alte tipuri de cosmogonii indiene care explică crearea lumii, pornind de la materia primă, ceea ce nu e cazul mitului pe care l-am expus acum în urmă, căci aici un anumit tip de lume preexistă. Într-adevăr, cerul și pământul aveau formă și se mislise răzei. Intra n-a făcut decât să-i despartă pe părinții cosmici și, fulgerându-l pe vârtra, el a pus capăt imobilității, virtualității, simbolizată de modul de a fi al dragonului. Nota 18. Indra îl întâlnește pe vârtra. Citez, nedivizat, netrezit, dormind adâncit în somn întins, închei citatul. În paranteză, Rig vedea 4 Roman 19,3 închei paranteza. Închei nota. După unele tradiții, modelatorul zeilor, Tvastră, al cărui rol nu este clar în Rigveda, își construise o casă și a creat Vârtra în chip de acoperi și de perețe a acestei locuințe. În interiorul casei, înconjurată de Vârtra, existau cerul, pământul și apele. Intra face să explodeze această monadă primordială, anihilând de rezistența și inerția lui Vârtra. Altfel zis, luma și viața nu s-au putut naște decât prin uciderea unei ființe primordiale amorfe.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 Lupta lui Indra slujea ca model luptelor pe care arienii nu trebuiau să le dea împotriva triburilor da suizilor, numiți de altfel Vârta, acela care îi zbândește în luptă îl cu adevărat pe Vârtra. Probabil că la început, lupta dintre Indra și Vârtra constituia scenariul miticoritual al sărbătorilor de Anul Nou, care asigura regenerarea lumii. Nota 19. Luptele oratorice din India Vedică reiterau de asemenea lupta primordială împotriva forțelor de rezistență, vârtanii. Poetul se compară vesine sine cu Indra. Citesc, eu sunt omoritorul vrăjmașilor mei, fără răni, sănătos și între ca și Indra. Închei citatul. Rigveda, 10 roman, 166, 2. Închei nota.